قال الشارح رحمه الله تعالى قوله نافعا حالم من الاسم الكريم وقوله بها أي بالرجو ذاتي au bil jauharati ha, ni syarah kita menerangkan kalam qanit wallaha arju bil qabulina fi Ah ha, diana iraknahuna fi'an tu irak jadi apa Syarah kita kata qauluhu katanya kata musannaf Syekh Ibrahim al-laqani yakatanna fiaan ah ha, itu idraknahu kata halun ah ha, dinasakkan dia jadi hal hal dari mana minal ismil karim yani daripada Allah wallaha arju dan akan Allah juwal aku harap bil qabul yani fi hutul qabul ha, pada dapat terima hal keadaan Allah na fi an biha muridan bi thawabi tamia hal keadaan ya Allah yang beri manfaat dengan urjuzah dengan mata nazam bahar dia ni beri manfaat murid dan aka orang yang mau alagi tamian fit tawabi yang labo pada pala ha, nah aku harap begitu harap Allah taala beri manfaatlah dengan ur juzahku ni amatan ha, joharahku ni ah ha, aku harap Allah taala beri manfaat ah dengan dia aka murid dan aka orang yang mahu Ha, mau membacanya, mau belajarnya, mau hapanya, ha, lagi pula tahu pada haloh ha, Orang ni aku harap jadi manfaat dengan urjuzahku ni ha, oleh Allah Taala lebih manfaat. Jadi era eh, nahmunya nafi'an itu hal daripada kata Allah. Ha. Tu, waqauluhu biha dan katanya kata Musanna biha tu. Domek klik ke mana Domek mu'anah tu Ay bil urjuzati Tak situ pun tak apa Au, Ataupun Bil jauharati Nak letak di jauharah pun tak apa Hundu klik baik dulu Hundu ha, klik di baik dulu ha, Dia katakan nak no? Wahazihi urjuzatun laqabtuha Jauharatat tauhidi qad hazabtuha jadi maknanya Mata kalai muslanah ni dia letak nama Jauhara Tertawheed eh, Masyuhur dengan matan Jauhara Maka matan Jauhara ni dia cakap dengan bentuk nazam Dari segi lagu-lagu ilmu arut Panggil Baharajah Purjuzah pun boleh kata aa, Apa dia Jauhara pun boleh Sebab tu Bome Bihar ni klik situ dia kata aa, Harap aku harap Akin Allah mata-mata Berlaku pada dapat terima Hal keada Allah Yang beri manfaat dengan Dengan Al-Urjuzah Ataupun dengan Dengan Joharoh ni <tuh> Kalau gitu Fikalamihi istighdam Kaba muqaddah mustiqdam sadamah khat Pada perkataannya Pada kalam fanah kita ni Yang panggil istighdam itu adalah istilah ilmu al-badik Dalam masalah ilmu balagah Cakap lagu ni Wakmari baumai begini Panggil istighdam Balamana Haitu atlaqal uzjuzata Kerana Sebab apa panggil istighdam Kerana Boleh pakai haitu ta'liliya Kerana itulah ia musanneh Aka al urjuzah dulu, wahadhihi urjuzah laqab tuha jadi mustahnik pakai urjuzah dulu nu. Awil jaharata. Dia kata laqab tuha tauhid. Dia pakai makna urjuzah. Dia pakai jaharah awalan pada mula-mula itlah urjuzah atau jaharah. Wa Dan kena ia musanah akan lapar Kena lapar Kala musanah kita ni Mata musanah kita ni Kala nazan baharajah ha, Itu kena kelapa namo apa tu Nama jaharah ha, Itu kena kelapa Mana kalau mari di doming Biha biharajah tak urjuzah Haa doming klik situ Tapi makna pakai makna lain. Wa a'adab dhamira alaiha Dama i'adah mengulangi ia mengkumbali ia Akan dhamir itu Dhamir bihar itu Mengkumbali alaiha alal urjuzah awil jaharah Tapi wa a'radal makna Dan kahna ia akan makna Dulu dia sebut urjuzah Kahnanya lapar Karena namor bagi mata dia ni Nama mata dia ni mata, mata jahrah Kalau gitu nama ni ha, kanaknya lapar ha, Mata, mata musanah ni nama apa? Kalau musanah nama nama mata jahrah ha, Mata jahrah ni cakap dengan kalian nazam Nazam bahar ojak Itu ha, apa yang kata? Hak dia sebut urjuzah Jahrah situ muraknya lapar Lepas tu, bila awak mari domen ojak situ Tapi kanaknya maknu m hmm, tu panggil istiqdam dalam istilah ilmu al-badi' ha, kita tak biasa lagi tu gap mengar dululah orang panggil dengar dulu ha, Supaya kita pergi ke mana-mana tak biasa tengok dulu gitu saja mm hak pergi kali yang kedua kali ketiga ha, ha, itulah baru ah nah ah itulah seolah-olah gitulah kita agak tak biasa mengaji lagi tu gap mengaji gapoi dia kata dengar lagi dulu pada kita tak dah. kita biasa dah lalu sebut tu ha. Ha terjadi serono. Ha kita tak biasa tu dengar ke dulu. <tuh> Sebab kita mari di pada tak tahu. Wa aada ad-dhamiru 'alaiha wa al-ma'na. Itu panggil istidham namanya dalam istilah ilmu al-badi'. Tak so, kalau begitu fanda ba'an nazaru maka tertolaklah oleh nazar ha, jadi ada yang kata hi nazorung ha, maka dengan jawab belah tu tertolaklah lepahlah ha, maka tertolak oleh nazar nazarna bi annan naf'a ka <tutuk> inung <tutuk> la <tut> bilafziha alladhi huwa ismun alladhi huwa ismu Orang okay, kata Beri manfaat tu adalah ya, Adalah ia ya, dengan maknunya Maknunya bagi orjuzah atau jahrah Bukan dengan laparnya Haa Beri manfaat tu dengan makno, Bukan dengan lapar Sebab tu kalau ingat lapar saja Tak erti maknunya Tak jadi pijau Haa Supaya kita mengapa Mata jemua Apa ingat Tapi tak erti maknunya Tak beri manfaat ha? Ingat tunggu Pro-pro-pro-pro Al-Kalamu Nasa apa-apa pok pok pok ingat tapi reti dah mana tak reti tak beri manfaat. Awak tu muraknya maknuh. Ha hak beri manfaat itu maknuh. Ha, maknu. <tuh>, supaya kita hafal apa-apa tu dia panggil duk ingat aja. Ya. Ha, tapi tak reti gapo. Ha dia panggil tak beri manfaat. Ingat saja, tak reti. Ha nah, kalau kita dah hafal apa, dah hafal hadis kita hapa keraat eh. Ingat tapi kita tak belajar Arti dia makna Dia bergapak Tafsiran tu tak belajar Ingat saja. Haa Tapi orang tak boleh kata Tak beri manfaat Tak boleh Macam nak misal betul tu ya Nak misal betul tu Sekadar kita ingat Tapi kita tak erti Haa Kita hapa tu apa makna ni Kita tak erti Nak gitu ya Tapi keraat eh. Hadir je beri manfaat Haa Ingat dia tu Hmm Itu dia <coughs> Haa baik ha, jadi Takut demo kata Beri manfaat itu Maknu Kamu diamkan Musanih kata Nafi'an biha biha Rajak ke mana Rajak ke urjuzah Atau rajak ke jahara Sedekat urjuzah tu Namu bagi lapar tu Nah namu bagi mata Musanih kita tu Panggil mata urjuzah Mana syi'i baharajak Namunya mata jahara Haa tu namu tu Namu bagi lapar tu kalau gitu uh, hak beri manfaat tu bukan dengan lafa maknadiyah tu beri manfaat ha orang okay, nazar kita maka jawab hak sah tadi lepas ha pada kata fi kalamhi istiqdam ha tak kala tu pendafan nazaru maka tertolaklah lepastilah oleh nazar bi anna nadana bi anna naf'a dengan bahawa beri manfaat itu adalah ia bimaknaha maknaha qobana itu selalu dah ianan naf'a kainum bi ma'naha la bukan bi lafziha bukan dengan lafaznya alladhi huwa ismu lafayah ialah isim namu ha lafayah ialah namu jawaharah ni namu bagi matam sanah kita ni al muradu fi ma taqaddama ha alladhi huwa ismul muradu fi ma taqaddama bukan bukan lafah ya bu iman Hmm, dia memberi dengan Bukan memberi manfaat dengan lafak Memberi dengan maknu bagi lafak Supanya Banding je lagi Kita nak misalkan apa Supaya kafe. Dia ya, duduk saing dengan islah ah, Atau perumah dia tu kampung dia tu berjara dengan orang islah Dengan masjid dengan apa Tapi dia dengan semua Allahu Akbar Allahu Akbar ya dengar Asyhadu an la ilaha illallah dia dengar. Sampai orang muda terajik dia kata boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar rasul. Ya ingat. Tapi gapo aku ramai? Tak tahu. Maka dengar semata-mata kata jadi islah Tak. Nah, ha, saja tak beri manfaat dia kena reti makna. Ha, nah, patut. Nah, ha, sabik tu hukumnya ha. kalau seorang nak masuk islah kita nak ajar tu kita nak tanya ông faham ke tak makna? Pengertian dia kuamai Dia mempahayah dah Tak payah Tak payah kena rakyat dulu Haa Dia tak biasa Dia bersaruk dengan orang Islam Tak biasa Bicara purgaan dengan orang Islam Lapa asyuhadu ala ilaha illallah Dia tak payah gapa Haa Kita kena surah dulu Rakyat kuamai dia Dia terdengar ijmal Rakyat-akyat mu Pahayah tu Kata ni Oh Pahayah dah Haa Pahayah Mu kata Bahawajar Haa Kalau dia tu Pahayah dah Dia tu pegawai dengan orang Islam Dia pahayah Ah ha, tapi jangan nak masuk selar nak buat lagu mana hantu kita hajar selalu. Nah ha, jangan main-main lagilah tu tu. Ah ha, tu nak wayak kata bukan beri manfaat tu semata lah. Apa? dia tu? Laa la ilaha illallah. Terjemah tiada Tuhan melainkan Allah. Ah ha, apa makna dia? Kan, ha? Allah jua Tuhan. Allah satu Tuhan tidak ada yang lain. Oh lagu tu. Jadi hendak pergi tu banyak dak pergi ada hak lain. Tak betul. Ha, bila faham makna tu ha kata. Mun ha, kata kita mengakulah tu. Ha dia kata iktikad jadi selalu. Hmm ha ni pun setulah nak ayat kata beri manfaat itu dengan makna bukan dengan lafah. Lafah yak ia ialah namu yak dikanakki pada mata mataqaddama. Mataqaddama klik pada syarah. Ha, betul kata jauharatul tauhid ini mana pada kata qawluhu laqabtuha jawharatattahi ay yuilab laha jawharatattahi laqaban ay isman ha de bimaniha nisepak ke mari wa nafian tu nak kelapa tu idafah kepada nafian tapi nak hikayat masal sebab tulah mari dengan rupa nasar tu Was tuskila Ja'lu nafi'an Dan dibila muskil Dan dimuskilkan Menjadi akan nafi'an itu Menjadikan Ha situ tulis saya tu naknya halang Nak ada alif Lam alif Ha tu rupoh kita dah nampak tu rupoh rupoh Halung atau haling Ha, di sini nak baca halan was tuskilah jaluna fi Halan halam minal ismi. Ah nak halan. La ala sawab halan. Ah tu yang panggil kata tulis saya ada. Ah mereka tangguh atas apa je. Ha, ah lugoh robiyah, robi lah Dia tulis rokok nasak kopak dia tulis rupa ya. Ah ha, tapi hotu tak mesyuh lah. Awal apa boleh tanggung kita mehok zohir sana supaya tak menaik tirok. Was tus kila jalu nafian dan dibila meskil menjadi akan nafian itu menjadikan halan. Airak jadi, oh, dekiki dekiki tu jadi makuul yang kedua bagi jalu kita jalu tu kepada makuul yang pertama. Dibilang kan Menjadi akan nafian itu Menjadikan hal Minalis mil karim Nyinggir kata nafian ha daripada Allah itu jadi orang mesyikir ha, Dibilang mesyikir <coughs> Mesyikir ke mana? Bi anna hu ya potabi ha, Dia mesyikir dengan bahawasanya Al ja'al ha, Anna hu anna ja al ja'al Demikian menjadi itu Yaqtadi menghanaki Memberi dengung ia Anahu akibahwasanya Sekiranya Lawlam yahsul Naf'un bihazihil Muqaddimati Bahwasanya ha, Kan nak rajak? Rajak juga Kepada seorang atau musan eh? Lawlam yahsul Ailahu Kalau sekiranya tidak hasil Arti baginya oleh manfaat Bihazihil muqaddimah la yarjullaha anas ha, tidak harap ia akan Allah ayatnya ha, ha, dah lagi deh hmm kita ambil haluar dulu tengok maknanya jadi musni kita katakan ni, dan akan Allah jua aku harap aku tu musni daklah aku harap pada dapat terima Aku harap hati okay, Allah lah pada dapat terima. Hal ke ada Allah aku harap kata Allah terima tu hal ke ada Allah beri manfaat dengannya Jadi makna kena kait beri manfaat baru harap. <coughs> Mukadimah aku ni Allah Taala beri manfaat baru aku harap. Kalau kalau tak hasil beri manfaat aku tak haraplah. Mana gitu. Ah ha, beri dengung kok tu. Ha itulah orang kata kita menjadikan nafian itu hal daripada Allah tu jadi ada mesyikir sikit mesyikir tu anak <tik> ja bahawa sonyonya zalikal ja'l yaptazi memberi ia annahu akan bahwasanya sonyonya musannah laulam yahsul aylahu kena pukul di situ sikit Haa. bahawa bahwasanya musannah laulam yahsul jikala tidak hasil aylahu lil musannah oleh naf'un ya letak dapat manfaat di hadzihi al muqaddimati dengan ini muqaddimah dengan mata jahrah dia ni la yarjullaha nas tidak harak ia mutanah hak okay Allah nak harak tu ha dengan kaid beri manfaat kalau tak dapat kaid manfaat tu tak harak okay hak Allah ha dengung gi kod tu sebab iraq tu naf'i jadi kaid juga Atu ha, kata dibilam suki itu menjadikan nabi anha daripada alis mil dari. Tapi wa ujibah dan dijawabkan jawab daripada suki tadi. Wa ujibah ayahnil iskal dijawabkan daripada muskil itu. Dijawab dengan kata ganoh. Di anahu dengan bahwasanya untuk serojok betapa pakai bomirusan. Lama taqawwa Raja'uhu bin fa'in Tak tak Kala jadi kuat Ulih harapnya Kali idhafak ke raja Raja'ah ke masanah Kali idhafak mafuk'u Raja'ah ke Allah ha, Saaf kedua-dua ha, Mana lebih mulak Lebih mulak kita letak di masanah lah Pakai idhafak ke fa'in Lama taqawwa Raja'uhu Taqawwa ya taqawwa Baca mafi'i madi tak tak kalau jadi kuat oleh harapnya harap mustanah pin naf'i pada berimanfaat ni harap sungguh-sungguh kuat harapan dia tu dia jadi manfaat kita dia ni kepada orang yang mengaji kita dia orang nak telaah oh, kita dia masa nak baca nak hafal mata dia dia harap kuat sungguh tak kalau tak kala jadi kuat harapan mustanah pada berimanfaat kita dia ni oleh Allah taala para muhaqqaqan jadilah ia ia raja'uhu jadi muhaqqaq hmm benda menyekit jadi salah kelak ha jadi tahqiq kejak jadi kejak tak ada lelul-lul dak dah lupa cita dah harapkan apa-apa harap menjadi sungguh dah oh kemah ha ada jadi lelul tadi tu tak, tak sungguh eh hey, yo kok ha sungguh kok ha jadi tu dia jadi lima puluh lima puluh hmm. Ataupun naik puluh je Naik puluh je Naik puluh empat puluh Itu pun tak kejap lagi Sekarang -sekar berat Sekarang marik angin tu naik Ah, tu dia Buat angin selalu tu Dia ada gitu Oh bila kuat harak tu Itu jadi muhaqq Jadi muhaqq Jadi kejap haa. Jadi kejap sungguh Orang sahra katakan, kan Oh harak sungguh Dia muka tu kau gini, hmm, dah sedek takut di dalam. Aku hagak sungguh, aku bangun, aku hagak sungguh. Nah, ha, tu apa yang Jadi muhakok. Ah, ha, dah ya asal mana hagak hagak ni mana tak tak tak butuh juga. Hagak hagak ni tak butuh. Ya hak butuh, ni hak mesti. Nah, ha, tu baru hak butuh. Hak yakin, ha, tu baru butuh. Kalau dah tangan hagak hagak ni boleh jadi, boleh jadi tak Ah, ha, walaupun begitu tak tak kala jadi kuat harapan musannas pada beriman fa'at mata ni jadilah ia thara jadilah ia ia raja'uhu jadi muhaqqaqan jadi kejeq sungguh dia kejeq mm jadi kejeq sungguh jadi fa'a annahu ha, bila thara muhaqqaqan enggak fa'a annahu maka tahlah Allahnya raja'ahu Harap pengusanih kita ni Mawjudun fisa iril ahwal Ah, ha, Itu dia Soal-alanya Ada ia Pada, se, pada se, sekelian masa Ataupun Asal mana Saimanannya makna baqiyah ha, Pada semua kelakuan Ah, ha, Ini makna tu Haa Soal-alanya ada ia pada setiap kelakuan Ikut kelakuan mana Pubu kuharak ni harap Pertama Kelakuan susah Susah pun aku harap Ha aku harap. Ha, dia Ya kadang-kadang orang tak sungguh ni harap tiga kena. Bahsnya, harap. Bos susah kat ha, aku tak sedar. Hmm. hmm. Bila begitu wahina idzin dan pada ketika itu hina ithara muhakkakan Atau hina id. Nah, ha, ka an hina id ka annahu fi saidil Ah, Ahwa, mulakat sini lah. Hinae, hinae, para muhakkak. Ketika jadi haga tu muhakkak, halah bororoh. Maka tak ada bahaya boleh. Tidak ada mbarak. Si tak yidir rajai pada mengkay akhir harak, pada mengkay ulih muthanna. Itu apa masjidakemang kemabu. Si tak yidir rajai ni, si tak yidir pada mengkait oleh mutanah kita akhir harap dia tu mengkait bin nafai mana wallaha arju halakaunihi ta'ala nafi'an Itu kait gitu nah ha, tak ada gerak apa nah ha, sebab apa sebab harap dia tu kejak sungguh mm tu dia abi nah ha, kita harap kat Allah Taala tawakal Allah orang tawakal kuat kat sebab tu jelas ni man yatawakkal ala Allah wa hasbuh kita dak kata je tawakal Ha, ah sebab tu kita nak tahu setara mana tawakal kita tengok di susah kita. Itu boleh tahu. Setara mana kita bergantung. Ah ha, setara mana kita bergantung. Bila susah tu setara mana hati kita bergantung. Ah. Ha, bila berlaku ugiah kuat-kuat tu, balah mana kita. Ha sepatut bila orang awak kita teruk-teruk. Hai, tak Hei Hoi, hang main Nak, nak tengok semata. Aku nak tengok mata. Ha. Hati dia. Allah. Ha ni wa Allah wahwa subuh maka iaitu Allah memadai baginya. Ha, tapi sabik tu Allah betengok rasul-rasul dia, nabi-nabi dia, ha orang-orang auliya dia, dia buat teruk-teruk. Tapi ha, tak tunduk. Ya Tuhan katahi, hey. ha nabi katahi hey, Tuhan, sikiyonya kalau mu tak marah kat aku, aku tak hirau dengan apa yang dibuat oleh umatku. Hmm, tak mawa kat aku sebutir tak ada apa, aku tak kira. Ha, tu dia. Ha maka inilah yang peng harapan musanah tu jadi kuat tungguh. jadi kejak tungguh. Tak kala tu kaid belah ni tak ada apa. Hmm, hmm. Tak jadi mudarak. Wa <coughs> yasihhu abih. tu masalah nafian tu dia kata doea' Di iraq jadi hal daripada Allah kemudian ada satu jalal lagi syarah kita ni kata wa yatihu ja halan ha ni apa ni halan ha ni nak halan ini ha haza ni apa ada kata wastu kila ja'luna an halan anak ha, lah tu ha sini syarah dah ni ha, wa ja halan Min fa'ili arju Daswah boleh menjadikannya akan Boleh juga menjadikan nafi'an itu Menjadi akan hal Daripada fa'ili arju Daripada fa'i arju Tak ni hal daripada mabuk Oh Fani hal daripada fa'i arju Mana mutakalim tu lah Soal Allah katanya Hal kau ni halka di aku Nafi'an aku beri manfa'a dia kata sah juga waktu pun tapi ha, ah sah-sah kuat ada tapi ni ah ha, tak sedaklah ni lakinnahu ha, baidun ah sah tetapinya nya jauh lakinnahu ha, tetapinya nya halam min fa'ili arjuni baidun jauh sikit tu Gih boleh tapi jauh ah ha, dua jalan lah jalan yang boleh jalan tapi jauh supaya kita dekat sini ya. jalan dua Ah ha, kon muka ni. Ah ha, nak pergi palas tu. Kok ni boleh kira? Ha, boleh. Ah ha, kok nu kok nu boleh. Mana dekat kau nu nak kau ni? Ha kita nyebut pula. Mana dekat? Kau nu kau boleh. Nak tubik kau ni kau boleh. Mana dekat? Dekat guna sikit. Ah nak juga dekat. Hmm, melainkan ada hajat lain nak pergi kok jauh. Ha ada ada noktah lain pula nak pergi kok jauh belah lah. Kok nu jauh tapi betul dia nak masuk rumah sana. Ha tu ada kerana lain lah buat. Hmm, jadi ah ya, jalan ya, ilmu dia berlatuh Habaq tu orang mengaji ilmu dia boleh, dia sedap. Begitu juga orang berjalan serta perasi dia, dia ada pengalaman. Bila dia mengaji ilmu dia masuklah. Lah. Ah, dia. Orang orang berjalan, orang merantau tu dia ada pengalaman dah dalam perjalanan dia jalan, perjalan, ada susah, payah, ada boleh tengok tu ni. Tengok dia fikir, tapi dia tak ada mengaji sarah. Dia tak pandai nak matut dengan hukum. Dia dia ngaji pok ni, oh, oh dia boleh masuk masuklah bab pengalaman saja tak mengaji syarak dia tak ada. Pandap fikir, pandap iktibar, ha, ah buat kajian tapi syarak tak ada tak leh. Mem tengok rekafe, kaji gi kaji mari tapi intiqat tu dia tak ada. Allah tak ada. Hmm tak jadi. Ha, kaji gi kaji mari sekak dunia akhirat tak ada. Hmm tak jadi. Ha, kita orang mukmin oi oh, hebat dunia akhirat. Lepas ha, tu kita mengaji akhirat Banyak ilmu syarat banyak Pada kaji dunia dia masuklah selalu ha, Sebab tu lah payah Orang mukmin yang iman sungguh-sungguh tu payah Sebabnya dia apa, -apa dia, pengalaman dia dunia akhirat hmm. ha, Hukum lagi syariat lagi Urna dunia lagi dia tahu Urna ha, akhirat lagi dia tahu ha. Ha, tu dia Tapi kita kebanyakan itu Paling berlaku akhirat Paling berlaku ugamuan ha, ni tak agak ni Membelakai hak agama hadap ke dunia tu banyak ha, Apa jadi kurang Bahkan kadang-kadang mari-mari mesyikir pula hak agama Memerasa payah pula hak agama Haa, tu Itulah tempat tauraknya Hmm Baiklah Inilah yang kita henti jalanannya Cara-cara ikhrak nafian Nanti dia kata boleh dua jalan Jalan yang pertama Hal daripada maf'u arju Iaitu Allah Haa, surahnya begitu Ah, Hanya dalam yang ruhah daripada fae arju yang cuma tak klik pada musonnya. Salak kata halah kau ni nafian. Tapi jauh dia kata sebab apa? Ah sebab apa? boleh kata jauh. In, in Kerana, Fihi kerana ada padonyo, pada nyu pada jalihi halamin fae arjuni. Ah. Kali kita nak ambil penat, iz fihi fihazal ja'li. Haa, tu senang sikit. Kerana ada padanya pada ini, ha, pada ini menjadikan hal daripada pe'adju ni, ada padanya isa'atu adabin. Dia panggil jahadad sikit. Tak supan. Tak supan satu, tak beradab. Haa, ni kura comel sikit. Haa, tu dia, dia. Supaya kita kata, Haa, ha, kita misal kata, Orang duduk berderu begini ke Apa kita nak pergi situ Ah, Kita nak pergi situ Kalau kita atas kot ni selalu Haa, Nah dekat Kalau pergi kot ni jauh Haa, Mana molek tu kot jangan kot dekat Terkadang molek kot dekat Terkadang molek, molek kot jauh Haa, Kalau kita ikut dekat Kalau lalu kot lepas hidung korang okay? Tok lapar belakang korang okay? Eh kurang berada sikit. Nu, ikut nu, ikut. Jauh jauh kata apa, -apa berat dah sikit. Ha dia dia lah. masalah jahat adab yang besar. Jahat adab ni dia besar. Nah, habis itulah tengok kalau dia suruh anak ke suruh gapo sikit ambil barang ni. Anak giguk mana? Giguk, giguk, giguk. Ko ni dekat sikit. Hai tak leh depan muka orang, depan hidung orang. Haa, jadi apa tu? Nak jaga jahat adab. Kita tak? Haa, jahat adab ni dia besar. Ha ha tu jadi. Karena ada parahnya jahat adab. Mana jahat adab? haitu ja'ala nafsahu nafi'an ha tu jihad dak situ ha, mana kata ja'ala jihad kerana boleh haitu ta'liliyah illat bagi illat kerana menjadi ia musannah aka dirinya yang beri manfaat ha tu jihad dak sikit jadi kalau ha situ maknanya nak Aku harap akan Allah Pada dapat terimukan Mataku ni Hal keada aku Aku beri manfaat dengan you ha, Tak sedap ke Aku aku kini ni tak sedap ke Supaya kita kacap, kacap, kacap, kacap, dia tak kecap kapan-kapan ni tak sedap Bagaimana tu aku buat tu Aku tu sabit aku tu Kau ada aku tak ada diri Jom ha, ha, ha, ha. Jaga sikit tu Jadi ha, dia Ah okay tu selagi ana demo tu buat tu mano dak kak rama-rama ha ya nak kau tu ya nak jaga takut guna hati dia tak ada kau tu buat tu tak ada kau buat ni tak ada kau tu dak jaga tu mano pakak jaga rama-rama pakak buat rama-rama makki sikit soge ah dak nak kena Haa, masa nak tinggi kawal tu Oh, tak ada kau, Tak ada Kawal tinggal puh, beritahu Dia pinjol <laughs> Haa, apa kakak marilah dia selalu oh, Allah Haa, beritahu dia ha, ni dia panggil sahabat tu lah Kalau kita erak kau tu je nampak jahat tak Kerana Karena kerana menjadi dirinya beri manfaat Hmm, tu dia Haa, ni boleh kita ambil belah belah tak mana kita, kita lagi, apa, boleh ambil waktu tu Haa, isi kandungnya huraian tu Kita dapat ambil daripada muktabah kita itu ha, faedah sirri dan rahsia dia wa kullin tak apalah ha tak apalah wa kullin ai kulli min al-ja'lain ha tu sini wa kullin ai kulli min al-ja'lain dan atas tiap-tiap daripada dua menjadi itu mana nak menjadi ha daripada Allah Menjadi daripada ha daripada fa'a ha dua-dua tu atas tiap-tiap daripada dua nah mm bihiya halun muqaddarah. ha apa ni panggil? Dia panggil hal muqaddarah. Ah, tu kena dia dalam nahulah. Nah, nak tahu ha ni kita masuk dalam ilmu nahum Ba' cak ke hal. Hal muqaddarah. Kita dengan bacaan. Innal ladzina amanu wa 'amilu salihati ulai khairul bariyah. Yaza'um عند ربهم jannah tadan tjeri min tahtah al anhar, khalidina tihah abda, khalidina t hal mukdirah, japo Nyogaya situ kata bahawa so, segala orang beriman dan beramal amal soleh itu balasan dengan rekan, balasan syurga yang mengalir dari bawahnya ai-ai sungai. Hal keadaan mereka itu masuk kekal di dalamnya. Oh, tak ada masuk lagi kekal dah. Diterkederkan kekal apabila masuk. Oh, dia baik hal mukaddar sebab dengar ni kita tak ada mati lagi. Masuk kekal kok mana? Mati bodak lagi kita orang-orang mukmin masih hidup ni bah kala hak mati dah mati dah pa tak ada masuk lagi syurga tak sampai masa masuk syurga lagi baru duduk di barzakh je baru haganat waya kata hal keadaan mereka itu kekal ditakdirkan kekal apabila masuk esok ni macam payahan mukaddar ani pun seperti sama ada nak jadi hal pada Allah hal pada arju kedua-dua tu hal mukaddarah hagano panggil hal mukaddarah kerana bahawa saya beri manfaat dengannya dengan urjuzah atau jahrah ini, terkemudian ia an zaman nubtil musonnifi beri manfaat ini kemudian ha, daripada masa bertutur musonnah bizalika ah ha, dia bizalikal kalam tu pun bizalikal kau sebelum pada musonnah kemudian pada musonnah yang bertutur masa bertutur tak ada manfaat apa lagi okay la siyam ah ha, lebih-lebih lagi astamanalla ti ada siyam sama mas ada tak sama ana lebih-lebih lagi istimewa pula inkanatil khutbatu jika adalah khutbah ni khutbah kita yang dibuat buat boleh kalau sekira khutbah tu mutaqaddimatan ala taklifi khutbah ni seduh dulu di atas susunan atas karangan taklif mana Allah Ah lah kita nak nak mengayar tu buat ketbah dulu alhamdulillah rabbil alamin buat ketbah ketbah ketbah barulah mengayar di belakat empas masa dok buat ketbah tak ada kata apa lagi tak ada tulis apa lagi memang baak kan no. tak ada tulis apa lagi ah tapi ditentukan ditakdirkan bagi manfaat apabila jadi ah bab dipaing hal muqaddarah abe wa qawluhu dan katanya kata musannaf muri dan klik mata pula biha muridan fisawa bi tami'a amuridan i'rab jadi apo klimon syafa'i murid arada yuridu iradatan syafa'i muridan i'rab jadi apo muridan ha tengok dulu ai <tuk> syakhsan ha isyarat kata apa dia ni sifat pada mausuf yang masuk ai syakhsan muridan Hal keadaan beri manfaat ia ya Allah dengan ini dengan ini urdzah ni murid dan akal seorang yang ha, akal seorang yang mahu ia seorang yang hendak ia kalau gitu fa huwa maka iaitu qauluhu muridani sifatul limausufin mahzubin jadi perkataan muridani jadi sifat na' bagi mausuf yang mahzub mana mausuf yang mahdzuf? Syaksun. Nah, syaksun, muridah tu sifat pada syaksun tu? Pada la kalam tak ada. Ha dia kata mausuf yang mahdzuf. Jadi sifatul li mausufin mahdzufin. Wa zalikal mausufu tu jadi apa? Syaksun tu jadi apa? Maf'ulun li qawlihi nafi'an. Maf'ulun ai maf'ul bih. Maf'ul bih bagi kata nafi'an. Hal keadaan beri manfaat ya Allah akan seorang yang mahu ia. Mabuk bagi napi an, sampai eh, bagi isepaen. Lian nahu kerana bahawasanya sonya kaulah itu ismu fa'ilin kimo isepaen kerana itu tak kala dia tu isepaen, ya amal al-fali beramal ia sebagai amal amapean juga. Ah, tu dia. Uh, Liannahu ismu fa'ilin ya'amalu amal al-fa'li Wa lafzu muridan Dan bermula lafah muridan Gitu pula Wa inka nak nakirat Fi siyaqil itbati Dan jika adalah ia lafah muridan tu Walaupun dia ia tunnakirah pada halaman isbab Al-muradubihi kullu muridin Lapa muridan Walaupun dia tu nakirah pada halaman isbah Yang dikhanaki dengannya, nyok Dengan lapar murid tu Dikhanakinya kundumuridin semua ha, Apa nak bayar Allah dah Haa nak Ya asalnya nakirah Hak-hak beri pada umum tu gini Kedah asalnya An-nakiratu fi yaqin nafsi bi turidu fi al-umum. Yasannya, isim nakirah duk di halaman nafyi memberi faedah umum. Ada kondisi ni muridah isim nakirah tapi duk di halaman isbat. Ingkala ni kala isbat berkeala nafyi ni tidak memberi faedah umum. Ha, tapi sini beri faedah umum. Walaupun dia fi itu fi yaqin Ah, dek. Hmm. La fa muridan walaupun dia tunakirah fi siyaqil ithbati di halaman isbab, bukan halaman nafi, kalau nak kirah di halaman nafi beri umum tak apalah supaya terdapat laisa kami lihi syai'un. Ah, ha, syai'un sinakirah syai Duduk di tempat nafi. Mana laisa? Laisa kami lihi tidak ada seperti umpama Allah tidak ada seumpama Allah itu tidak ada syai'un tidak ada sewaktu pun bo lagi ha tiba-tiba peng ha, tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu pun tak ada sewaktu jiwa pun seperti Allah taala dia banyak nakirah halaman nabi maupun pada umum Ada di sini di sini nakirah di halaman isbah tidak membeda umum dia kata sekalipun nakirah di halaman isbab Yang dikandaki dengannya di sini Kullu muridin Bermakna kata, seolah kata Nafi'an biha kulla muridin Haa taklah tergitu tak Haa kan no? Murak begitu Li'annan nakirata fi siyaqil ikbati Kerana bahawa senakirah pada halaman isbab Haa terkadar Haa terkada, ha, terkada umum iya yanatirah <coughs> kama yadullu li zalika seperti bahawa menunjuk bagi demikian itu demikian umum tu ha li zalika li zalikal umum oleh al maqamu wassiyaku oleh tempat dan halaman cakap wassiyak ai syakul kalam tu so, pasti ni bukan nak tasak orang tertentu mana-mana orang yang berkehendak kita dia ni Allah Taala boleh manfaat dengannya Aka murid Aikullah murid Aka semua orang yang berkanak Semua orang yang mahu hapa Aku harapkan Allah beri manfaat lah Itu dia Habis Wal Wal-muta'al Wal-muta'al laku bi muridan Mahzud pun Dan tempat bersakuk Haa muta'al tepat bersakuk bagi dengan kata muridan mahzupun ay muridan lahal khira'ata aw hifzan aw gairah zalika artinya yang anak ia akannya akal urjuzah tahu je harah ni yakah anak anak baca anak muridan anak anak atau anak anak au ghairu zalika nak kan mutalaah kana nak bermuzakarah atau ghairu zalika apa lagi ghairu zalika ai minal mutalaati wal muzakarah ah dia nak muzakarah ah nak mutalaah mutalaah tu tak tatap tengok dia bagi mutalaah muzakarah ni ha pakak duk likung baca ha membahas ke mana bermuzakarah mutala ah mutalaah nak hapa ha, Nak baca betul ha, Orang yang mahu akannya Mahu baginya akannya baca Akannya hapa, akannya lain ha? Semua orang itu Maknanya uh, Mukaddimah dia ni harap ke Allah beri manfaat hmm. Kehanak akannya apa? Kehanak akannya hapa Itu panggil Muta'alak je ha, Seperti kata anak Iradat bertakluk pada apa? talu pada segala mungkin mungkin dipanggil kepada tuhan taala je. Ha, bagi radah. Habis ha, selesailah pada kalam sanah kata biha muri dan sekato je bagus Adapo fit tawabit tamia. Ha, tak sampai lagi. Berado di situ dulu. Auhu bit